بسم الله الرحمن الرحيم نن بمنګا پوسله حديث کې صفه نمبر 121 الباب الثاني دویم باب بمنګ وايو د دویم باب تعلق زیاتر د جرح او د تعدیل سره ده سال باب ثانی دویم باب صفات من تقبل روایته من مراد راوی ده صفات نه عدالت ده او زبده ده صفت د اغه راوی چې قبل ولې شی دغه روایت د کم راوی روایت چې هغه قبل ولکیږي دغه دوه دو صفات هغه ذکر کیږي کی. کم شمنګا د صحیح حدیث په تعریف کې یو دا چې راوی عادل وي د دا چراوی ثابت وي عدل او زبد دا ضروری دي دا راوی صفات دي وما ما يتعلق بذلک من الجرح والتعدیل دا راوی سره متعلق چکم دا جرح او تعدیل احکام دي نو هغه پدی باپ کی ذکر کیږي بیا وې پدی کدرې فصل دي یو فصل کی در راوی پا بارکی د کم راوی روایات آغا با قبلی گی داغی شرطو نسی دی راوی پا بارکی او د در روایاتو در قبلولو شرائط سی مطلب در صفات دویم فصل کی در جرح و تعدیل در کتابون بارکی خبره کئ دریم جې کرکئ مراتب د جرح او تعدیل مراتب د جرح او تعدیل او جرح او تعدیل کې مخ خپل مراتب دي او جرح کې مخ خپل مراتب دي او بتعدیل کې هم خپل مراتب دي باځبه کې اعلی دي او باځبه کې بیاخکه ترازا علمونه فصل الفصل الاول فی الراوی و شروط قبولهی الراوی او داغو دا قبلولو شرائط بسی کم راوی اغبها قبلول کیگی داغو شرایط اغسدی صفحہ نمبر اک سو بائس مقدمه تمهيدييه رمبهه تمهيدي خبري دي مقدمه په تور باندې خاغه دا بانے خا اغدا بما ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلهنا عن طريق الرواة د دې وجه نه چې حديث د پیغمبر صلى الله عليه وسلم دامن تر رسیږي په طریقه د راویان سره او سلسله د راویان سره موږ ته د پیغمبر خبري د راویانو او درو باندې د راویانو په ذریعہ راسيږي نو فهوم رکیزه الاولى په معرضه صحت الحديثه او عدم صحته نو درویان ته اغه بنیادي شتون دي د راویان د ری بارکی معلومات دا بالکل غیبتدایي بنیاد دي ته يو حديث د صحت بارکی چې يو حديث ومنګا سئي کل پيجنو او کلب ومنګ غي ته ضعيف وایو فدی که دا و دي کې د راویانو کردار دا د بنیاد او بالکل ده ڈنبانه پونه پشانده رکیزه اولا داغی ده دا بنیادی ستنه پشانده ده د روات و بارکی او ده راویان و بارکی معرفت حاصل اول ده حدیث ده صحت او د ضعف ده رومدار ده ده راویان و بارکی ده ده باندې ځان زان پو یولو که ده د دیوژن اهتم علماء الحديث اهتمام کړي د محدثینو بر رواتي پر راویان سره محدثین د راویان بار کی چان بین کولو کې اهتمام کړي دي و شرطو لقبول روایتهم شروطن د محدثینو شرایط یخی دي راویانو دا روایاتو دا قبل اولو دا پارا شروطا دا سه شرائطا دا قیقتا چه غدر جور شرائط دی مخکمتا او مضبوط شرایط دی تدلو علا بعد نظرهم چه دا گا شرائطا دا د دی محدیسینو نظر پا لروا لی کم تا چه منگا دورنده شوائیو تدوی دا نظر پا لروا لی لر چه دوی سورا لر نظر لگی او سورا درندش خلق دی و صداد تفکیرهم او دا غید فکر پا برابروالی بانی چه دا محدیسین علماء دا دید فکر سورا برابرو و جودت طریقتهم او دا دید طریقی جودا جید او دا دید پا طریقی پا عمدوالی او پا کروالی چې چه دید ده حدیث ده معلومه اول و ده پارا ده حدیث ده صحت او ده ضعف ده معلومات ده پارا چی دوی دا ده کم شرایط کی خودی دی نو ده سمرا عمدت تاریخ ده اسوره بهتری ده تاریخ ده و هذه الشروط التي اشترتوها في الراوی او ده شرایط تی چی دوی ده راوی باره کی خودی دی و شروط الاخرى التي اشترتوها بازی خود راوی سره تعلق ساتي او بازی د حديث د قبل اول سره تعلق ساتي والاخبار والاخبار او د د احاديث سره تدس شرایتی لم تتوصل الیها ایو ملته من الملل چهیس د دین نه ادیانونا نه دی رسید لی دی شرائط تا حتی فی هاد العصر اللذی تردی چه با دی زمانه کې هم نی د رسید لی قا الَّذی زمانه موجودا یسفهو اصحابهو بالمنحجیت و الدقاتی چه دا دی اصحاب او دا دی زمانه خلق دی زمانه تسوئی دی زوانی ته د منهج زمانہ وای چې بدی زمانہ کی اگر ریسرچ او تاریخ ډیر په زور او ګشور باندې دے تعود د هرچا منهج او, هر او تاریخ کار اغه وی لیکيږي ود دقت یو د زمانہ د ضرورتیا زمانہ دا, دا یعنی هر شی ډیر په باریک بینی سره اګه مطالعه کیږي بدی زمانہ کی هم د خبرو د چان بین د پاره دمر شرایط اغه نه دي کې خوده شي وي پ انهم لم یشتریتو فی نقلت الاخبار الشروط التي اشترتوها علماء المصطلح نوبدی زمانه کی د موجوده خلکو د شرایط نه خودلی خوده د خبر په نقل کولو کې هغه شرایط چې کې خودي اغه لره علماء مصطلح یعنی دا حدیث به اصطلاح باندې کوم علما او کار کړه دے کم شرایط چې دغه علما یو خې دی په دې زمانہ کې چې د ډېر ضرورتیا زمانہ دا او ډېر د تحقیق زمانه دا نو په د خبرونو په نقل کولو کې په دې زمانه کې یو ماغه شرایط لا نشتا کا اشترطها علماء المصطلح في الراوي چې دی اورای په بار کې د مصطلح علماو چې کوم شرایط هغه دي بل ولا اقل منھا بلکې دا غيغه قليل یمن دیخي دا غي د قليل اهتمام هم نه دی کړې قليل شرایط په دې کې نشتا و بعضه الاخبار اللتي تتناقلها وكالات الانباء الرسميه بعضي خبرونه بازی خبری التی ها خبری چې نقل کوي اغيلرا وقالات الانباء الرسميه انباء جمع ده نه به عندها خبرتوي انباء خبرونه الرسميه د دین مراد کوم چې باقاعده سرکاري تورباني رسمي تورباني د بعضې خبرونه اللهغ خبرونه چې نقل کوي غې لره په انګیز ک دیته وئ چې کم ا رسمی د خبرونو اجنسییانې دي اداری دي کم چې رسمی اداري دي د خبرو نو غې چې کوې خبرې نقل کوي لا یوڅ بها به په د زمانه کې پاغې اعتماد نشی کېده ولا يركنو الی صدق او داغی رشتنی تا میلان دا رشتنیوالی طرف ته ميلان نکيږي یعنی سر د دې چې دا زمانه سوره اډوانس تا لیکن په دې زمانہ کې هم کم چې اگر رسمي اداري دي د خبرونو نداغي په خبرونو باندې اعتماد نشتا داغی دا غیر خبرونو صداقت نشته رشتینوالي نشته او وجه صدا وذالك بسبب رواتها المجهولين زکه وجداد چې داغه خبرونو کمراویان دي هغه خبرونو چې څوک نقل کوي هغه مجهول دي څوک یې نقل کوي پته نه لګي وما آفت الاخبار الا رواتها ته یو خبر آفت دغه دارومدار دغه په رواتو باندې دي پراویان پر باندې دي و كثير ما يظهر عدم صحه تلك الاخبار بعد مده بعد قَلِيلٍ. او دیر زلا و كثير ما او دیر زلا ظاهريگی دغه اخبارو داغي عدم صحت دغه خبرونو داغي دروغ جنواله داغي غلطواله تاریختاواله داغ دیر زلا غ ظاہر شی د دغه خبرونو چیر د خبرونو خو غلط او صحیح نه بعد مدته د لګي مدینه بعد بعد قلیل بلک د لګو دیر لګو روز نه بعد دا غیر خطا او دا غیر غلطی غیر رخ کاری شی مقصد د دا داده چې اسلام علماي محدثینو د راویانو او د حدیث د چان بین د पारा داسېی اعلم داسما او رجال غې وضع کړی دی چې سره د نه چې زمانه ډیره د سرچ چ ډیره د تحقیق زه ده په نن زمانه ک یومله احتام نشته کم چې د نن نه سوار له سو کاله مخکېله سوکله دوله سو کاله مخکې محسی نو کړی دی دا وجه ص د دا د اسلام امتیاز دی او دا د پیغمبر د دا حدیث د حفاظت اغای امتیاز دی شروط قبول الراوی باپ کی ویلیو صفت و من تقبلو روایتو ہو نو دلتووی دا راوی دا قبل اولو شرائط سدی پر راوی کی وکم کم صفات پکاروی نو اجمع الجماہیرو من ائمت الحدیث ائمت حدیثو دا غی چکم جمہور محدثین دا غی اجماع دا او دارنگی دا د دا فقی چکم امامان دی دا غی مجماع دا علا انہو یشت رتو فر راوی چه کی دا خبرہ لازمی دا شرط تے چه علا انہو یشت رتو شرطان پر راوی کی شرطی بنیادی دو شرطونا خوا اساسیان بنیادی و او آغا دو بنیادی شرطونا پر راوی کی سری العدال او الزبت یو دا دراوی عدالت او دویم دراوی زبتا دا عدالت نو ويعنون بها عدالت نو د دې مراد سره دي د دې مقصد سره دي چې اي يكون الراوي چې راوي مسلمان مسلمان ظاهره به مسلمان وي بالغن بالغ مسلمان بئی بالغ بئی عاقل بئی سلیمن من اسباب الفسقی دا فسق دا اسبابو نبا سالم بیو بچ بئی یعنی مطلب دا د فاسق بنی د فسق دا اسبابو نا دا غی نبزان ساتی سلیمن من خوارم المروع بل دا د دا, دا سڑی توب خلاف کارونا دا غی نبزان ساتی د سړیتوب غې نه د خلاف کارونو نه هغې نهان سااتي په خوا به د محدسنو د غې چې کممه د د مورت نه خلاف کارونه نو داغینا غې نه به همه محدسنو ځان به ساه مثلا په ولاړه باندې خوراک کول دا به محدسنو د مروت نه خلاف کارګه ر یو سړی مثلا په لاره کې بولو تکینی دا به محدنو د مورت نه خلاف کار ګړو کم خلک چې مثلا به زیاته په بازارونو کې به سرته ګرضدل دا به د موروط نه خلاف کار ګه ل کې د اوداات سااتې دغ زمانې خبری دي ټیک شوه بله دا یو شیده پا یو زمانه کی اغا با دا مروع ننم ننم پا یو معاشره کی با یو شیده سی بیچ اغا با دا مروعتن خلافکار گرن لیکی لیکن ام کار با پا بل زه د اغا با خلاف مروعتن خلافکار نگرن لیکی گی لکه مثلا نن همه پا دی اخپل ملک کی اغا او گوری پدې خپل ملک سړې هغه غوري په بای زینو کې ا دمره د پوری مثلا پښتون دې دلته نو پښتون نو ک کددې مخ کې لګات ډکار و غیره لکاغت دا کې نوبد پیګنی په نو روزینو کې په ډکار باندې ل پروانه کوي بلکې و پنجاب و و ریح داغی او په پښتون کې په پښتنو کې لکه د خرووج ریح غې ته وګوره په یو ای کې که مثلا ا سړی د پښتنو په معشره کې کوون او دس ما او کې لکه اوزغ لاړ شي پښتننو په نبانې دا یو مای به خبره ګ ل کږي په پنجاب کې دغه پروم نهشته داررنې بیا په د مختلف ملکوونو د هغې اغ ماول او د غغ حالات وګوره نو دا د زمانې سره او د د یو بللت سره او غې د مختلف و عاقاقو سره د غ د مورتګونه غ ځان لظان لدي نو سلیم من خوارېمل مروه چې دغ راوی به محفظ وي او دی به ځان سااتي د د مروعت نه د خلاف کارونه دویم دا مروعت ستوي تعریف کړي اکثره علما د حاصل د دې چې ال احتراز او عما يذم به عرفا عرفا په عرف کې په معاشره کې چې کوم کارونه دا غي مذمت کیږي کی دا غي نزان ساتل دي تا مروعت وې پښتو کې دا په اسان او الفاظوباني څرېټوب ندمرواته داغي مرتکب شرعن فاسق نهي ولیکن په معاشره کې دعام خلق په نظر کې دا کار داخ نهي دا کار داخ نهي نو محدثین دراوی په باره کې دا ذکر کړی دی چې نه باغه شرعن باغه کې فسخوي او نه باغ دا شکار کوي چې هغه د عام خلکو په نظر کې غبطکار وي یو دا دویم دا ضبط ضبط ضبط ستوي ضبط دیته وي محدثین وی نقل المروی کما تلقاهو چې او روایت تا څنګه د استاد ناغست دې دا مروی داغ د روایت او ماغه څخه نقل کول دا غي عمره سن نقل کول ويعنون به او دیم علماء دضبط نمرات سه دي چې اي يكون الراوي چراوي با غير مخالف للسقاتي دا به سقه راویان دا, دا غي مخالف نه مخک به دا ان شاء الله ذکرم کو په لیبل پیج باندې چه منگا ده یوراوی داغی زبت معلومو داغه ده حافظی ده د ده پارا منگ سر بلا لار نشتا منگ سر سه ترمومیتر نشتا چه داغه پا دیماو و داغه پا حافظه باندی کی او دا او د ده ده ده حافظه ده دومرا مضبوطه ده او دومره کمزوره ده منگ سر بلا لار نشتا داغی ده دا پارا منگ سر ده طورو نه آسان لار دادا دا. چمنګ د سې قرایانو سره د د موازنه کو نو کچر ته د سې قرایانو مطابق د هم روایت کئ داغین خلاف نه کئ نو منګ تپتلې کی چیرې دا راوی دا ثابت ته او د تر روایت مضبوطی یاد دی کوک دے داغین مخالفت کئ نو کچر ته مخالفت زیاتو نو مونږ ته بیا پته لږي چېره دا راوي دا ظیف دی او د حافظه ځکه د د حافظه ځکه کم زورې ده که چېرته د د سقه رایان او د هغ پهشان روایت بهیانوللی نو مونږ ته به پته لږې دللی و چېره د حافظه د مضبوطه ده د د یاد هغه مضبوط دی نو یکون الراوی غیر مخالف ل راوی با د سقات نه مخالف نهوي ولا سيء الحفظ يودد سيء الحفظ ربي بني عابذ به کمزور ني ولا فاحش الغلط او نه با دا غنه فوحش غلطياني يا غبكيغي ولا مغفلا او نه با مغفل وي بی بلکه بيدار وي بی. ولا كثير الاوهام او نه با دا غنه کثرت دو وهم راضي استاذ ذکر کوي بمتثبت العداله دا دا راوی عادل دی یورای په واره کې چمنګ داوایو چیرې دا راوي عادل دي د کی عادل دي نو دا عادل دا به ثابتي کې څنګه په یورایوي کې مغ به څنګه یورایوي په واره کې داوایو چیرې دا عادل دي دا عدالت دی یورایوي په واره کې دا ددی دا ثابته ولو طریقه صدا دا سرور ومنګ اغه د جرح او تعدیل اغه وصول اغه ترازو تضبط العداله باحد امرين عدالت ثابتيږي یو دو کارونه مطلب په دو دوه طریقو باندې عدالت د معلوميږي یو طریقه هغه دادا یو طریقه هغه دادا امات بتنسيسي معدلين عليها معدلين کمچې هغه تعدیل کوون کړي یا خدا چې دروي په عدالت باني دروي په عدالت باني معدلین تعدیل کونکي علما محدثین اږي تشریحو کی مثلا محدثین دی او راي په واره کې وې دا ثقه ده ثقه یا دا ثقه ثقه یادہ ثقه ثبت تسې الفاظو لې استعمال کی باقاعده دا محدثین داغه په اړه کی تنسیح او کی تسریو کی سم مطلب دې عین علماء او تعدیلی چې علماء دا تعدیل په دې خبره باندې تسریو کی اضافلن کې راوي د ثقه دې او واحد منهم علیها یا کتول نه نزارلې او عالم محدث ناقض چه غد راویان و چان پتک کئی چه غف آغیبان دی تسریعو لکه لکا معدلین علماء لکا امام بخاري دی دارنگی امام احمد بن حنبل دی یحیی بن معین دی یحیی بن سعید القطان دی د بخاري استاز دی علی ابن المدینی دارنگی عبدالرحمن ابن مہدی داره دار قطنی دے دا جکم جبال علماء دی کدی دی, دی, دی یورائیب دا عدالت پو بارک دا تسریحو کی نو منگا علا دا غراوی دا غا اغا تعدیل اغا منتپت لگی دا اغا توسیق منتپت لگی دا یاد ساتی دا کلا دا ظاهرن وی تصریحن وی د دیوجنه اگې ته تنسیص وې انه مطلب دا دی یو راو، راوی په باره کې باقاعده قربانی محدثین وضاحت کیږي کې کی راوی دا دا سده او کلا د تعدیل زمنی په تور باندې هما د تعدیل زمنی یو تعدیل تصریحی دی چورای یو یو محدث یو معدل امام چغدی روایت مبارک کی صراحتو کی وضاحتو کی کل کل تعدیل زمنی هم وی تعدیل زمنی څنګه تادیله زمنی داسې اوس مثلا ته یو راوی نه داسې محدثین روایتو کی اغه مهدیث اغه امام وی اغه امام وی کیا اغه مهدیث په خپل کتاب کې کمزوري راویان نه ذکر کړي لکه اوص بخاری او مسلم دی دوی چې خپل کتابونو کې کم راویان راوړي دي نو اغه معمولی راویان نه وی معمولی راویان نه نو د بخاری او د مسلم د دا دازي راویانو پخبل کتاب کی راوستل اگر که دا آغا راویانو پا باره کی حالات دم روازی هم علوم نہیں لگا امامانو یا محدیسینو یا یو ناقی د دا راوی په باره کی تعدیل دا سراحتن نی کڑے که دا فلانکی راوی دا سقه دے او دا بخاری و دا مسلم وانتی محدیسین دا غی اغا روایات بخل کتاب کې راوړل د ددي خبري دلیل دے دی چې د مهديسينو په دغه راوی باندې اعتماد کړي دي نو دا غ تعدیل زمینی دي اگر کدا هغه غ راوی په بار کې مونږ تا تعدیل او توثیق هغه کار نه معلومي کې خو بس شي بخاري او مسلم دغه روايات بخل کتاب کې راوړي دي بس دغه زمنن دا تعدیل دا کافی دی لکه مثلا د دې د سیمثال دی, دی لکه زه اوس د خپل مثلا د او شاګرد مبارکۍ ز واضحه دا وې ما زوازیه دا غه بارکې دا وې مچېرا د فلان کې شاګرد زما با اعتماد را دغه د شاګرد با اعتماد ملګره دی او دا اغا خبر اغا دروغ جن اغا نشی که ده خبره اغا خبر اغا دروغ نده اوز دا ما باقی ده تسریح اکڑا چه دا فلانکه ملگر زما یا دا فلانکه شاگر زما دا دا پا خبره بانتا تاسو اعتماد کولیشی ٹک ټیک خوا اوز دا اغا ملگری پا باره کی اوز دا تنسیس تج ما تنسیسو که باقی ده وضاحت میں اکا اوس زدا الفاظ استعمال نه کمبل کی زدا ویمه زدا اغه ملگری یو خبره اغه نقل کما او زدا ما چې زما یو ملگری دی او اغه ما ته دا خبره وکړه او زدا اغه یو خبره اغه نقل کم چیر ز فلن کی زیته ما او په هغه ځای کې ما دور وخت ورک او په هغه ځای کې ما سره دا د حالات مخه ترالل او زه هغه واقعیا نقل کوم داغه ا کوم چې ما ته دا نو اوس تاسو چې کله زما د خولینه مثلا دا خبره واوري په تاسو بوي چیرې دا زمونږ استاد د دې خپل ملګري په باره کې چې دا کوم واقعیا نغړکړه د دې مطلب دا دی چې را دا دغه ملګري د په خبره باندې اعتماد کړي ځکه که دغه په خبره اعتماد نه کولین او هغه خبره دغه بیانوله ولی دا خو خکاره خبر ده چې دغه خبره نقل کړی ده تدې مطلب دا دی چې دغه ملګری د باه ته ماده دی دا اوسغه تعدیل زمینی دی نو دغه رنګه بعضی چې کلا یو محدث چې هغه په خپل کتاب کې د صحیح اراویان او دراوڑلو اهتمام کړي دي د صحیح راویانو د را وړلو احتماې کړی دی نو بس د راوی په تعدیل باره کې اگر که دغه باره کې کتابونه خاموش شوي بس دغه په کتاب کې د را وړلو دا دلیل ددي خبرې دی چې خبر ددي راوی د زمنن تعدیلو که اگر که تنسی او تصریب نه ده کړی بس ضمنن دغ تعدیلغ <تصح> <تصح> یا د دې لپاره کومي تاريخي اغه مشته لې مثلا هغه سره لکبل تاریخ اغه دادا چې کلا یو محدث اغه یو سند ذکر کی یو روایت ذکر کی او اغه د متن تصحیو کی د متن تصحیو کی چې دا متن دا درسته او دا ټیک دی او زراویان مبارک اغه بېلکل خبر نه دا کړی د متن واره کې هغه دا خبر او کړی چې دا متن درسته او دا متن صحیح دی یو ناقد چې هغه بالکل دراویانو د غي چان پټک او پای کې ماهر وي نو چې دا متن تسہی او کړا نو دراویانو په طریقې او لاس راو کړا سره دینه چې دا غ راویان په باره کې که مثلا هغه تشریه نه کړی چې دا فلان کې دا څه او فلان کې دا دی و جده متن د سی اوکلا نو بد دین د اخخبار خبره معلومیږي چې د د دې متن چې کوم راویان دي د غي تاديل هم کو زمنن ددا تاديل زمن دي یاد یو راوي عدالت ودي خبره باندې ثابتيږي و اما بالاستفاظه والشوره استفاضه او شهره یو مانادا لغمخ کتابه ده چې مشهور کی غویلیو مستفیذ عملته رښوېو یاد یو راویغه شهرت باغیبانی دی اوراوی عدالت هغه ثابتي مثلا یو عالم دی یو امام دی هغه ډیر مشهور دی اومت کې مشهور دی په خپل زمانه کې مشهور دی نو اوستد هغه عدالت نور څنګه ثابته پص مشور دی په اومت کې به خپله زمانه کېغ په خلکو کې مشهو اوبد دا دغ د عاداللت دپاره کافی ده که نه پهمن تو حیره عاداللت هو بين نه ال العلمي هرغ عمام هر, اغا امام، هر اغا علم هر اغا انسان چې دغ عاددالت هغه مشهوروي د عالی علمه په منځ کې وشا اولی او علم, علم دغ تعریف کو او دغ تاریف د ترینزه خور دی کفء ذالک مبدعا راوی د پاره د خبره کافی ده کی دا عادل راوی ده ولا یحتاج بعد ذالک الی معدل ينص علیها او ضرورت نشته د دینه پس ته یو معدل دیو تعدیل کون کی محدث تا عالم تا چا غ بایونه تشریح کی لقد دی مثال څنګه د ذالک مثل الایمات المشهورین کمچه مشهور امامان دی لکه مثلا ایمه اربعه از دیمه ابو حنیفه باره کچر دا کی کچرده کتابونو دا نی ذکر کرده چیره دا دیر سقر دی او اوسق الناس ده اثبت الناس ده دی تاجتم نشتا زکا وجد دادا اختو که ویو انور پگوتا نپٹیگی داغا اغا شهرت دور ده داغا اغا شهرت ده اهل علم و ترمینز دور ده امام ابو حنیفه امام شافعی مالک احمد ابن حنبل اسد بخاری بارے کی لغوی خبرو بنا ضرورت نشتا چیر بخاری د ترجمه تما تو خیا چیره د بخاری بارے کی ماته د ثیقا او یا د اوسق الناس یا د الفاظ ملاوشه زکه دا دادا د اهل علم و منسکی د علماء په نژبانه هغه دور مشهور دی او داغه شهرت اغه دوم رده په خو الفاظو کې چې اغه دې د خبرو نه بيغه مکړي دي لکه اي سلور امامان شو اوس داغه چې دی مثلا په تذکرۃ الحفاظ کې امام ذهبي دا اغا پای کې ذکر کوي حالانکه پای کې اغه حفاظ اراویان لکه آغا ذکر کردی دی نو پای که آغا داوی چیرا دی دی که چه داما کم حفاظ اراویان دا ذکر کردی دی علماء ما ذکر دي نو چې کم علماء اغوی دا خبرو نه مستغنی دی سر که آغا مقدمه که دالی کلی دی نو ما دا اغی احوال آغا نا ذکر کردی لکه اما ابو حنیفہ دا اغا احوال که ما پا تذکرت الحفاظ که نی نو اغه دې خبرونه مستغنی دي اغه دې خبرونه به پروا دي نو باج خلک وای وګور افلان کی عالم د د امام ابو حنیفه دغه حالات نه د ذکر کړي په خپل کتاب کې مطلب دا دی دا د د په نظمانی عالم نو د په نظبانه محدث نو د په نظبانه حافظ نو اغه توه جاهله حاصل کی پويګنا کم امامان چراغي دومره شهرت لري اغي دور مشهور دي دو علما په نزباني چې دا اغي ته در سره اډولاجت نشته چې علما داغي باره کې په کتابونو کې داغي احوال ذکر کیو داغي باره کې دا وایي چې د سقر او یاندي او دا غیر سقر او یاندي لکه سلور امامان سفيانين دي سفيان سوري او سفيان ابن عوينا داغي امام وزعيد دي او نور علماء دی نور علماء لکا مثلا بخاری دے علی ابن المدینی دے یحییٰ ابن معین دے یحییٰ ابن سعید القطان دے عبد الرحمن ابن مہدی دے اسحاق ابن راہوے دے تدریب الرعوی کی امام سیوتی اغوی امام احمد ابن حنبلنا تپو سکڑیش دے اسحاق ابن راہوے بارکی اسحاق ابن راہوے علی محدث دے بإسحاق ابن راهوي بارے کې د تبو څوکړېشه نه امام احمد ابن حنبل او توي مثلو إسحاق يسأل عنه لالبتہ لا تام لاس سوال د جته د إسحاق بارے کې تپوس څوکړې إسحاق انته د راويانو بارے کې تپوس څوکې امام احمد بن حنبل د خبري مطلبم دا مطلب دی چه اصحاق ابن راہوی دمروی علم دے دمروی محدث دے چه داغا پا بارکیم لا تپوس یعنی داغا دمرو مشهور دی د علماء کو نیز بانی چه داغا بارکیم لا تپوس تو ضرورت شته دی یعنی دمر یو لوی علم دی چه داغا خواستیم مشهور دی چه لا داغا پا بارکی تپوس کی دارنگی دا یحیی بن معین نا یو بل عالم نه مشهور ابو عبیده قاسم ابن سلام ابو عبیده قاسم ابن سلام مشهور عالم دی کتاب الاموال صاحب د کتاب الاموال 224 هجری کې هغه وفات دی د یحیی ابن معین داغه باره کې تپوسه ناغه وتوي مثلی یسالو عن ابي عبی عبیده زما اون دې رسړي نه ته د ابو عبيد قاسم بن اسلام بارې ته بوس کې د الله وंदन هغه ته ابو عبيدن يسال عن الناس بلکې د ابو عبيدنا پکار دادا چې ته د خلکو بارې ته بوسونه کوي چې ابو عبيد ته د خلکو بارې کې سوي یعنی ابو عبيد زمانه عليه حي ابن معين لوې انسان دې چته زمانہ د ابو عبید غنته دخل کو باریک د تبوس کې چای کی باریک د تبوس قبول ته اړول لاجت نشتا ها ابو عبید هغه دومره یو انسان دی دومره لوی عالم دی محدث دی چې دا غنه د نور خلقو باره د تبوسونه هغه وکړه نو دا اصل کې هغه استفاضه او ده هغه مشورتیه ده چې یو عالم تولمو او نسبانه هغه ډوره مشوروي که دا اغبانی تنسیز تا در سر رو لاجت نشتا دنن دا پارادور کافیده انشاءالله نور ببیا مخی وائیو